Відповідь прийшла несподівано Коли я вже дивився на білу стелю в себе над головою Вона була такою самою Як і відповідь на попередні мої запитання Тому що в мене більше нічого немає У звичному житті Ми розпорошуємо свою увагу чи почуття Щоб ніколи не відчувати те Що відчував цієї миті я Друзі, родичі, домашні улюбленці Хобі, розваги Ставали в пригоді і тамували бій Чи просто перемикали увагу Я ж мав лише почуття Що змушувало зараз так страждати Але ж натомість Воно і робило мене водночас І щасливим І нещасним Чи хтось із звичайних людей При своїй пам'яті Без цих град на вікнах Здатен відчути те саме Я дуже сумніваюся оскільки мало хто може віддатися своєму почуттю на всі сто, не озираючись на минуле, не відволікаючись на роботу, друзів, сім'ю. Усвідомивши масштаб своїх почуттів до Соломеї, я вирішив боротись за неї до останнього, попри всі візуальні переваги противника, ранжування, навіть попри її власні уподобання. Я мав завоювати її якимось вчинком чи подарунком, що вразив би її та приніс прихильність до мене. Знову стало боляче від усвідомлення своєї безпорадності. Я нічого не міг, я нічого не мав. Хіба що зняти з себе останній одяг, штани та сорочку, але вони їй були непотрібні. Але не можна відступати». Потрібно було боротись за любов, оскільки лише вона ставала в цьому безпросвітному безпам'ятстві сенсом мого існування. В таких роздумах я провів решту дня. Наступного дня десь у прірві між минулим та майбутнім, де час тягся так само повільно, як рухалися ми, знайдені. Ввечері знову був сеанс гіпнозу. І знову жодних результатів. Я залишив кабінет лікаря в більш пригніченому стані, ніж дотепер Аж раптом мене накрила хвиля щастя Я вигадав, що можу зробити для Соломеї Віднайшов подарунок, і він був дуже цінним та належав лише мені Я був впевнений, що вона його оцінить і зрозуміє масштаб мого почуття до неї Дарування могло відбутись лише завтра І я вирішив чекати знову і знову подумки, прокручуючи кадри цієї події. Уявляв, як здивується і зрадія Соломея, як засвітяться щастям її блакитні очі. І від цього мені ставало дуже тепло на душі. Коли всі влягалися, я проводжав білявку поглядом до її ліжка і потім довго вдивлявся у світлий відблиск її плеча, що виднів з-під ковдри. Завтра вона все зрозуміє, все відчує. Наступного ранку я прокинувся першим, відносно швидко пішов вмиватись і за якийсь час уже намотував кола по залі в очікуванні лікаря. Ніхто мого збудження не помітив, можливо, їм було байдуже, а можливо, зовнішній стан був не таким, як я собі уявляв, і в очах усіх Єлисей. І далі був тим самим повільним, мовчазним пацієнтом без минулого і особливих зовнішніх ознак. Лікар прийшов на роботу, як завжди, рівно о дев'ятій, і я був першим, хто зайшов до нього в кабінет. Мене всього аж трусило. Я отут -от мав отримати свій подарунок для Соломеї. Необхідно було стримуватись, інакше лікар міг щось запідозрити». Він точно мого рішення не схвалив би, але байдуже. Я знав, для чого це роблю. Кілька секунд терпіння, і ось мій скарб уже на долоні в лікаря. Ця синя цілюща таблетка, єдина, здатна вливати живильну енергію в наші вени, не дає згасати спустошеній свідомості. Пігулка сяє в ранковому світлі, якось по-новому для мене. Тепер це не лише символ надії на порятунок, на повернення до нормального життя. Це символ моїх безкорисних жертовних почуттів до Соломеї. Я обережно беру пігулку в руку, потім пластиковий стаканчик із водою. Процедура стала такою рутинною, що лікар навіть не дивиться в мій бік. Тим легше мені зробити вигляд, що я ковтаю пігулку і запиваю водою. Останнє я вже роблю на виході з кабінету. За моєю спиною зачиняються двері, і я повільними кроками, іще повільнішими, ніж зазвичай, іду до свого ліжка, тримаючи в руках скарб. По дорозі кидаю швидкий погляд на панну свого серця. Прекрасно, як завжди, блакитну оку саломею.